Även en primadonna fyller år. Den 15 mars fyller den rödhåriga och evigt unga Sara Leander 50. Kvällen firar storslaget på Berns där Sara Leander för närvarande uppträder. Där bjuder hon restauranggästerna och radiolyssnarna på en rad oförglömliga sånger. Och en ny. Med text av Gösta Stevens. Radions Jörgen Sederberg pratar med födelsedagsbarnet innan hon går ut för att möta publiken. Den fästklädda publiken, det är väl en 8-900 stycken, väntar nu att få se sin stjärna, att få se Sara Leander. Hon står bredvid här i kulissen, beredd att inta scenen. Och säger mig nu, Sara Leander, en dag som denna, om vi vrider tillbaka tiden, hur var det en gång, den första entrén hos Ernst Råd? Ja, vet ni. Skall ni då? jag tror att jag själv är mera idag om jag ska vara sanningsenlig. Därför att den gången för, för 28 år sedan är det. Då tyckte jag liksom att jag hade ingenting att förlora. Jag hade bara allting att vinna och jag trodde då att hela världen stod öppen framför mig. Men rädd var jag inte. Mycket mer rädd idag. Ni har skaffat er en ny repertoar. Ikväll sjöngs det en specialskrivning. En alldeles ny säger jag. <kör> sjöng en en sjöng en gång. Ja och nu tror jag att den festklädda publiken väntar otåligt på att få möta Sara Leanne. Ja Jag har blivit mycket mycket, mycket bättre nu på gamla dagar jag har blivit mycket mycket nu och min egen saga har varit mer än wunderbar Och den har blivit mycket, mycket bättre nu på gamla dagar Än kan jag ta fort utan aggression Ser jag fram mot folkpension Så länge som det finns publik i världen. Som kommer för att höra mig och mina sånger Så känner jag mig mycket, mycket bättre nu på gamla dagar. Och det ser man, den som spar, han har sin framtid